Çdo lofdalë falënderimi takon Allahu xhellal xjalalu. Vetëm Allahu të bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet e mira të Zotit, të gjitha të tumuara mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij, besnikë mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërtave të, të gjithë besimtarët që të, të ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër Do të vazhdoj me lejnë e Zoti Gjellivala Në zinjirin dhe serin të së ne kemi fillua Mbi shokt dhe sahabët Të së da të shëshruan për inga mberin Sallallahu aleyhi vësallem Para se me hynë tem Një përkujtemi shkurëtër Rëth hyrjes në dhjetëshin e fundit të Ramazanit Të ndëruar lezër Ramazani është ky me këtë shpejtësi të madhe të cilin Zoti i Onjë dhe i Lloala e rrumbullaksoi në fjalën e tij e yaman mabdudat ditë të numëruara, këtu numërohen shpejt. Andaj ne jemi në prag të dhjetës të fundit që çdo shkujdes, çdo neglizhencë në 20-shin e parë s'duhet të jetë në në dhjetën e fundit. Andaj kjo është shanca e fundit Ofertë e fundit e Zotit Xhelalul Gjell për ata i cili do të mëfituhet Allahu Xhelalu ala. Andaj të provojshëm me një me një provëshje pak më të shtuar, të përkushtohemi me një përkushtim pak më të madh në këtë 10 çtë fundit e Zotit Xhelalul Gjell e që në Të egziston nata më e madhe o është e praniqme nata më e madhe Dhe ajo është nata e kadrit Na e lusmi Allahu në gjellëvala Që Allahot në arrua në shëndetin Dhe motivin që t'i bojmë i badet Allahu Subhanahu vë te arë Dëndërua lezër Tham që Dëflasme dhe për disa për gra Për disa Shëqruset pengamberi së sellem Pro sahabi Ishtë shëqrues i pengamberi së sellem Por neve dhamë që si do të flasmit edhe për disa shoqëruse për i grave muslimane të para të cilat kanë jetuar me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Në lëjëratin e kaluar folëm për rëndësinë e njohjes së grave muslimane. Dhe folëm për rëndësinë e formimit të brezave të rinj e që është i ndarë në dy pjesë. Për çdo kush i cili don melën e vlat të hairit pas do në me lanë brez të shëndos pas do në me lanë një trashegimi të pastër të fuqishme të devoqme pas vetës atari duhet me punu për di kande kandi i parësht a i vet pra mundërtu vet mu formu vet me, u, me remetu vet pra burri dhe kandi tjetër e që shpesh neglijohet dhe lijet në kujdesin e fatit është Ja. Njeri u zgudzonë me negliju në, në grua në ti Zgudzonë me me qeni shkujdesur në grua në ti Por duhet paralel punën e vetë me e shoqru edhe grua në ti Andaj, a i cili dëshiron me formu e vlad dhe me lan e vlad të kajrit Të ngritur, të, të aftë për ta udheq Mesajin dhe porosin e Zoti Gjellë Gjellalu Atëre porosia dhe bara ashtë ndionë Njënë e është e burrit dhe njënë e është e grujës Dhe kështu në Allah u gjelën nga ka kryjue Atëhere, cili është modeli i grujës? E pa modelin e burrit E të shumë të janë sahabët të cilët neve i kemi model Mirë po e pa me Bu Bekrin, e pa me Omerin, e pa me ëthmanin, Alijun Dhe shdo njeri veqot me diqka, e burera veqot me diqka Mo Adhib Një Gjebel Atëhere, cili është modeli i grujës? a është dosenë që ka reklamohet në televizion, a është dosenë që ka proklamohet në për gazeta dhe në për uh, tendenca të ndryshme të cilat shfaqët që kjo është modeli grujës, hasha vë kella, kurse si. A me besimtari duhet jetë si qelë dhe nuk duhet të bjenë në presionin e asë një presionit i cili mundohet me janë ndërtu grujën prej përjashtë. Me janë dërtu qikën për i përjasht Por duhet ajë të përveshet me dërte tia Në ndërtimi në familje së vetë E ku është modeli grujës? Modeli grujës është gjithashtu ku ka qenë modeli burrave Ku tha Allahu gjillu ala Radhej Allahu anhu ma Radhu an është të gratë e cilat e shëqruan për nga berin së sëllem Janë gratë të ti, janë qikatë të ti Dhe janë gratë e sahabëve të pengamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe muslimanët e sratë kanë qenë në, në atë ko Andoj sot me lejnë e zoti gjellë gjellë U dhe të shofëmi disa skena nga një gruje tjetër E cila është bia e asaj që ka folëm dje Dhe është bia e khadijës Thamë khadijëja Shumicët e e vladve i ka pasë pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi s Gëzon një privilecë pak më të masë fmitë të tjerë Pra dy qika i ka posë për nga mberi së sellem të othmani Apo një djale ka posë të, të E një dhondër e ka posë të nga e bijehli Dhe një qik e ka posë një privilecë të shtuar Nga se ka qenë bashkëshor të aliut radhiallahu an Pra bashkëshor të njëriut shumë të madhë Edhe nga buron nga njëri edhe më i madhë A ne dhe flasë mi sot me lejnë e zodi gjellë gjellë uhu Për vajzën më të vogëlë për nga meri tonë sërë Allahu a.s. Për fatimën radhi Allahu anha Të ndërua nëzër fatimja është qika për të cilin Për të cilin kanë ndevju grupet shumë të atë muslimanve Duke o mundu me kazu se e dojnë ma shumë Dhe se e respektojnë ma shumë Dhe se e qimojnë ma shumë Ekshësë me ra dhe kanë mërë ka jetë gabuara Dheri sa ka egzistojnë edhe sot grupet të cilet E adhurojnë fatimën Allah unaruojnë E adhurojnë i bojnë i badet I qojnë dur të i fatime në një mojnë O i fatime në, në largohë këtë problem Dhe kjo është devijemi cili njëri u tja rëzikon i madhën e ti dhe e ndzirë nga, nga milleti Ibrahimit Alehi Salatu A ne të ndërrua lezër fatimja është objekt diskutimit të shumë grupet njerëzve. Por se vësimtari duhet që jetë shkrymet dhe qëka ka ndodhë me dikan, kush është ajo, kush është ajo, kush është ajo, duhet t'i mërë nga burimet shëndosha. Cilat janë burimet e shëndosha? Burimi shëndosht të ndëruar dhe zërë është burimi e hlisonetit, i kuluar, i qilëtër, i pa, i pa tërbulu me diçka tjetër. Burimi i cili të kazon që ashtu që shëhë. El-Suneti ballafaçohet me realitetet e shoqërisë. Nuk i ik realiteteve. Çi do ta shohë me se Ehl-i Sunneti, Imam Buhariu është ai i cili na e kallzoi neve zonkën, grindjen, jon kuptimin e imanit, po një lloj grinje e cila kishte ndodhur mes Fatimes dhe Ebu Bekrit. Neve nuk i ikëmi realiteteve. Na nuk i ikëmi se Aliu ka pas grindje me Muawio. Nuk i ikët kësaj. Së është mi hikë qilët Me thonë të ikonë zhvalat Qishë ka ndollë, ka ndollë ajo Ajo ka ndollë, kjo grindje ka ndollë Kjo asikur me thonë a nuk jena në shkup Kjo nuk, lu, nuk ndryshon nga realiteti A ndajtë ndërrua lezer Neve duhet kemi Filim e shkujdes nga marmi Burimin e një një të shkrimi Pikujt mbështetemi Ekshtë të mëral Fatimja, bia e Resulullahit, sallallahu aleyhi Vesellem, zonja Apo grua jam nga mesi këtër grave Më daluara të të, të gjitha kohrave Ku për nga meri sallallahu a.s. Tha se këtër gra Janë zonjat E kitë grave dënjajës Pra së një mërinë këtër gra Asë një gruje Ma një këtu nuk banë pjesë asë aisha Radiallahu anha erdaha, dhe ardhaha Për të cilin dhe flasme në legjeratat e ardhme Cilat janë këtër gra matë mirat dënjaj Zonjat Kjozdo me thonë që tjera që janë të mira Po këtoj e kanë mri kulmin Ka thonë për nga mirë Alei Salatu e Salam Gruja e parë prej grave më të moja në dunja është Mërjemja Nana e Isis Alei Salatu e Salam Tësirë Allah u gjellë ka përmenë Kur'an Dhe e ka bo fitne për kitë dunja E ka bo fitne për kitë dunja E dyta ka thonë Khadija Gruja e për nga mirë Salallahu alaihe sellem Pasaj ka dhëmë për nga Mirja Alei Seratë e Seram Gruja e trej dhe rivajetit janë ndryshme rënditja Se si ka horë për këtë gravë më rëndësian këtë katër Pasaj ka dhëmë për nga Mirja Alei Seram Fatimja Bija e vetë <coughs> Dhe shikoni këtu dalon nga Umukullthumi, nga Zeynebi, nga Rukajja Dalon Fatimja, dalon nga Nga bija tjera të për nga Mirja e Zellem Pra e prej grave më të muaj e dunjajës Dhe në fund ka dhëmë për nga Mirja e Zell oj gruaja e faraonit gruaja e faraonit me të cilën u bashkova Musa i Alaihis Sallatu Selam këto katër gra janë grat më të mira në ndjenjë e tani kthehemi na pa realitetin sa përi grove të muslimaneve dhe sa përi burrave të muslimanëve kur ti fole grujë zot apo kur ti fole çikë zot i thotë xhira se modeli otë është Meryemja A i ka thonë në dikush? A në të ndërruar dhe e zërë, t'i kthejmi pak vetës ma sërjozisht. Nga se do t'i mormi në qaf e vlatë të tonë dhe ka mena vetë Allah unë ditë gjikimit. Jam pajtuar këtë djetarët se të gjdo kush ka mu morë në pytje për grujen e vetë dhe e vlatë të vetë. Në hadithin e pengamberi së sellem, kullu kumrajin, ka thonë pengamberi a.s. kërrejt ju i një bari dhe kërrejt ka në mu vetë Për ato nën kujdes shka i kije Për kujdesin E natë ndërrua lezer A e kimi treguf mive ton Se djalit mi than Shire Ebu Bekrin Shire Omerin Shire Alion Ngrit u kështo Pastrohu kështo Formohu kështo Edhe qikës mi than Shire Khatijen Shire Merjemen Shire Fatiman Shire Asien Apo që fari kanë thonë njerëzit Jo e dini A dhe umeti ku kamrijo shfat këtësi është mjërimi madhë Adhoj Fatimja të ndërua lezer është modeli dhe duhet jetë modeli Dhe s'duhet diskutohet Për gratë të muslimanve dhe vletë të muslimanve Dhe të rejët të muslimanve Fatimja e bia Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem E bia e njeri ju të mërt mirë fëtir tokës Radhi Allahu anha vë erdaha Ka lindë dykon dy apo tri vite Para se mu bo për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem Për ingamberi Dhe kjo, kjo polemik ka ardhë nga polemika se kur ka vdek Pra, ata nuk kanë dhe një regjistrim se kur ka linë fatimja Por e matin me vdekin nga se vdekja është regjistruhe Apo si kur që pengamberi zezellem, i është polemizu lindja Gëse ato se kanë di që ka mu po pengamber Gjithashtu shumë sahabë dhe i është polemizu lindja Pse është polemizu? Sepse nuk e kanë matë se kushka mu kanë ki që ta regjistrojna Dhe në kaluarën nuk i kanë regjistruar nën këtë formë, ti je regjistruar ti na në në regjistrat e datëlindjeve. Pra do i kontrivite të kan dawn, disa kan dawn 5 vite para se më bop pejgamberi s.a.s.e. Se pejgamber më afër të asë të kalin dikon 3 vite para se më bop pejgamberi s.a.s.e se pejgamber. Dikun kur i ka pas pejgamberi alayhi salatu sallam 37 vite. Alayhi salatu wa salam. Esh nana e hasanit dhe Husejnit dhe është nara e umë kullë thomit dhe Zenevit pro qikave të vete e kalon emrin si, si kush si motrat e veta si qika tjera të pengamberit sallallahu aleyhi wasallam. gjithashtu Fatimia radhiallahu anha ka qenë prej qikave të pengamberit sallallahu aleyhi në të cilat pengamberit ka qenë më e lidhur pro pengamberit i ka doshtë këtë qika të veta dhe vesh qika i ka nbetë Ma dhe kanë thonë në disa djetarë Se lidhja e pengamberi së sellem Nga aj Ka mejtë veç prej anës fatimës Pra nëse sotë është dikush I lidh me pengamberi së sellem Eh lubejt Jo këtë të qërët ditë që Gjë kur që ka fol Eh lubejt, eh lubejt Zdinë kur që ata Dhe s'ka një dhe Lëjloj dërvishi Lëjloj sufisti Ti fol për Por familja e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe vetëm dallo dhe do bëhati njëri kishe Mirë po marr vesh diçka. Mirpo ekzistojnë sot në botë njerëz se cilët e kanë lidhën drejt pejgamberisë sallallahu alaihi. Nga kjo lidhje, e vetmja lidhje që ka mbetë ka mbetë nga nga Fatimia, nga diamte e Fatimes, pra nga Hassani dhe nga Husaini. Pra kush përfundon te Hassani dhe Husaini, ka përfunduar te familja e pejgamberit sallallahu alaihi. Wassallam. Prost nën Hasanin dhe Husajnit, për të cilin ka thënë pejgamberi alayhi sallatu wasalam se yjë shababi e ahli el janneh. Të janë 20 nitë e 30 jennetit. Ndërsa pejgamberi sasin për Abubekrin dhe Omerin, çka tha, këto janë sayyide kuhuli ahli el janneh. Omeri dhe Abubekri janë zotnit e burrave jennetit. Ndërsa Hasani dhe Husajni janë Zotnitë shebabëve, atyre zot janë tre, janë në moshën e rinis, ata janë zotnitë e këtyre njerëzve në në xhennet. E ka martu Aliun në përfundimin pas përfundimit të luftës së Bedrit kur i ka pas Fatimia dikon 18 18 vjete. Rasti i Fatimes me martesën me Aliun është shumë interesant. Neve do të mundojmë me një xhir disa msimime nga nga ngjaret. Neve kemi përmendë këtu e përsërisim. Çdo të flasimi detajele nga se kjo na merr shumë. Dhe se neve i çaosim çdo detaj, çdo viti çka ndodhi, çka transmetua, si ka pasurose kjo na merr shumë. Neve dëshirojmë të zgjedh disa scena me me i Skoçit dhe pastaj me i rendi disa polositë të cilat neve kemi m'inzër nga nga këto scena. Scena e parë që neve do ta nxjerrim apo do ta shoqëcisim është scena e Martesës. E Kalip Ebubekri Dhe omeri Fatimen Por nuk jë ka dhamë për nga meri Aleyhi salatu Veselam Pas ta jë ka martu për Alio Alio radhiallahu an Ka qenë fukara i madh Fukara i madh Ska ishë mëri fukara Dhe të shumë i fukara lëk Sa që edhe bukën Edhe shërbimin familjar I ka angajhu nëndën e vet Edhe gryën e vet Ne nomë avate ka bosim në Fatime dhe gryja ka bosim në Fatime. Ali O r.a. fuqara lokimad. Dhe kur e kanë pyet Aliun, kanë thonë, "O Ali, çka ka puna e njerëzve të më që gjithë shumica e rrasa janë fuqara?" Pra, pse janë pse janë njerëzit më të më që në fuqara? Ka thënë Ali r.a. Allahu i ka dhënë rızqet. Njëri i ka dhënë rızq këtu, njëri i dhënë rızq këtu. Ka thënë se Allahu ja ka shtu bollokin e mendjes, ja ka marrë nga ana tjetër. Nuk si jap Allahu kret. Ka sot pe budallën e ndonya kanë miliarda. Dillovësi di. Oma miliarda ka. Do shtallë i ndonya, ka bank me veti, banka e Tina. Mirpozim e Volaj. Pse? Riski Allahu. Ka shtoll, lopë ve hajnati me pasuri shumëta. Ekso era. Allah mos ti mos ti mas me njerzit me me tesha, me pasuri. Mos u themën. Do ta shoh me pejgamberin s.a.s. Çuje ka martu Farfu Karalok juqan Aliu. Kur e kalip Çikën ka or puna mehrit. Çka më dhan mehr? Ka thon çka kimi dhan mehr? Ka than Allahu ya Rasulullah kur gjaskam. Hiç. Ka don ski diçka ndonjë argjend donjë dhan hiç. E ka haru Aliju pifukarologit e ka arru Se ka pos një prazmore, një mburoje Të cilën gjithashtuja ka thonë Për ingamberi sallallave sallem Ka thonë e atë prazmoren Ka pa të thonë, ku e kije Ka thonë një rësullallave, shka kushton ajo Ajo së kur gjohonë, mburoj Mburoj e luftës Ka thonë shkomere që ta Dhe jepja Meher Ka thonë djetarët vetëm e vetëm Që të këtë diçka meher Dhe jo si sotë që prezentojmë në për një qaha dhe thot, shkrujë hëgjës e sa problem se e ka një jetë mësë mi adhon kur, nuk shkon kjo punë kështu shkrujë e sa të mundë në shëgjës e na, ha, jo, jo shiko për nga mirisëm, thot, bjerë diqka jepi diqka se me që ta bohët halal Allah u gjena që që ka ndohë zinajën prej mos zinajës, me meher me meher, dhe me polqim të, të kujtestari atëherë shkon e mëraliju këta dhe e Dietarët kanë thënë, këtu ka shumë sime. Të menjëherë nuk çkon tyje. Mibona po nuk kemi mundësi mund dall me të gjitha. Do të ndalemi vetëm me një muslim. Dhe ajo është se. Për mendim për dobive të pejgamberis a.s. me hatijen të cilën. Çka përmendën? Se pejgamberi a.s. me hatijen nuk u lidh për trupi, por u lidh për shpirtin. Dhe kjo është shumë pikë më rëndësitë muslimanat. Se kur të martohet dikush, çka veten më sparti? Ha, qka vetë ma s'pari? Sot është bo krizë e madhe Fjallet e parë, sa ka pasuri? Edhe fjallet tjetër djetë po Për nga mellis e sellem Edhe të khatigja, edhe të bia e vetë Po në mësër neve që ishduhet Qka vetët? Vetët morali dhe feja Dhe se sa është i formum kë Në mënyrë islame E këto tjera të ansore Këto janë piesë Por nuk e prishin bazën që i ka me një mburoja ati që ka në ma thonë mu, mu martu sot, sot disa njerës nuk mune me para me ndu 500, 500 njerës pa i blithirë në darësëm jo dhe të zbando smartona hej, që ka dhe të t'hi smartona ja, ma mirë smartona hej, se sa mësë mi pas 500 veta jo 500 veta s'ka pas ali ju, hi që i që ka mi dhonë për për meher bashurë të zve mirë po djetarë thanë pe nga meri se se lep i kishte edukue që ata t'lidhen me shpirt është shumë në ansim Që botë mërë fundë, kë nuk jemi këtu për gjithmonë, atje jemi për gjithmonë E atërë, qka, qka mësojmë në nga kjo? Se për nga mëberi së sellem, i lidhë të musliman me shpirt Qka tha aisha për khatigjen, sa shumë e përmen të khatigjen Si tja niske me përmenë së unë alke, e bajte i stikfarë për gryën e vetë Dheri sa një ditë unë nërvozova i thashë, le e mo këtë plakë më se përmenë Oni jam nusë e reje për tyje Ti ala mirë është me plaka Mirë po të shka boni për jemë za mu nervëzue A dojë të ndërrua lezër Të kuptojmë se musliman Duhet të ndryshoj mentalitetin Mos të i qasimi njërzve nga pasuria Mos të i qasimi njërzve Nga autoritetin e gëzom Nga kjo botë Por qështë i qasemi Ti qasimi nga devëtëshmëria Nga takvaloku Nga menquria Nga njërziloku i ti Kini pa të ndërrua lezër Nëse janë tavoli, në ndeje, dy, dy njerës Njoni a pasunik Dhe njoni nuk o pasunik Cëlin e dëgjoj njerëzit Cëlin e dëgjoj njerëzit A nuk është kjo problem mentaliteti Nësa një njeri pa, pa post Dhe tjetëri jo me post Cëlin e nguj njerëzit Cëlin e nguj Ky di qish ma i meqëm po del Po pika ma i meqëm Se ti nuk e shefa atë po jashe postin Nuk e shefa atë po jashe dolarin Edhe dogët se kyko ka ma i meqëm Aliju radhijallahu anë thasomë në qërijet e parët Nuk kamë në qërijet e parët Për nga mirë i sëselle se me mërtoj me një mëruoj Mëruoj Ajo ka, ka kushtu tisa tërhem Shumë pak pare ka kushtu e Mirë për po, për nga mirë i sëselle se E mërtoj me Fatima radhijallahu anëha Gjithashtu të ndërrua dhe zër Prej rasteve të cilat I ka ndolë se për nga mirë i sëselle Për vlerën e Fatimës E cila e tregonë Sa ka pospesh fatimja të pengamberi së sellem Një ditë për ditëve Ali ju Radhi Allahu anë Dënë me e martu qikën e bu gjehlit Me e martu Allahu gjellu e laka lejun Qur'an Ha? Allahu gjellu e laka Lejun Qur'an Methna, wathulathe, vëruba Allahu gjellu e laka martoni Nga dy, nga tri, nga katër Kaqë Në fundë tha, e nëse kini frikë, jenit pa drejtë, së një ma drejt, një drejtë, ka dhonë nja E wa, hidetën, kjo ma afer dhe vëqëmëris Nuk jemi nënketem të një Mirë po, Aliju dhejsi me martu Adhere, ishkon lajmi pengambelis, ishkon lajmi fatimës Se Aliju po do me martu një gruje Dhe gjëlozon me gjëlozit madhe Oshë natyra i grujes Gjëlozon me gjëlozit madhe Dhe zdo me martu e Aliju me dikant tjetër Atëherë i shkoni për nga meri se sellem dhe i thot Ja Rasul Allah Ka thonë A nuk po të vjen keq me dal lajmi Se ti nuk gjellezon për qi ka të tua Ka thonë qka puna Ka thonë ky do më martu e filanë Atëherë për nga meri se sellem Ka thonë në khutbë dhe ka thonë kështu E ka valenderu Allahun dhe ka thonë Wallahi La të që temi u bintu nebijjillahi U e bintu aduwilla Ka thonë vëllahi Zbohët bashk Qika e Kujna Të dërguarit allahot dhe Dhe qika e armikut allahot E bugjeh lifdiq I dhvitar Duk e luftu pe ingamberin se sellem Ma djede momentin e fundit e përmendom Të ndrujet Qka, qka i tha Adullajvin mesudit Masi kishte i bëngjoks Tha kusha të fitu e Se ki hip në kodër të madhe Tha të fitu Allahu dhe pengamberi sallallahu aleyhi Vesellem Ky ka vdikë armik i Allahu u gjelone Ka qitë pengamberi sallallahu aleyhi Faraoni u metit Në më nënësi Tha pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi, salallahu aleyhi Nuk mundet më më martu Nuk mundet më bashku me një vend Qika e pengamberi sallallahu Me qikën e ad, armikut Allahu Ata rëtha Inë me fatimetu Bidja tu minni Vërtejt fatim ja pjesë e jemi ja Bidha është pjesë mishë. Bidha është pjesë mishë. Pra ajo pjesë e mishë të temë, pasaj dha për nga berisë e sellem, jeribu një marabeha, muë më shqetson, qka e shqetson ata? Va ju dhini me edheha, dhe më torturon, qka e torturon ata? Pra qka e torturon Fatimë më torturon, edhe muë, dhe la Aliju radhijallahu anë, këtë fejesë. Këtë kërkes të po më martu me, me këtë qik Djetarët, këtë hadith ja ndalë shumë Se për nga mellis e sëllem të transmitim tjetër ka thamë Fe inni la uhallilu haramen wa la uharrimu halalen Ka thamë për nga mellis e sëllem të transmiti, transmitim tjetër Une nuk jam të bo haramin halal E asë halalin haram Allahve ka thënë 2, 3, 4 Unë e së nëndali Unë jam për nga merë i zotë Nëse kisharë në deshë pastaj Unë nuk jam deboh haram Mirë po Kuptimin e njenjave Kuptimin e shqetsimit Masi shqetsonë fatimja Shqetsona edhe Edhe une Dhe këtu në i kemi disa mësime Të ndëruar dhe zë E që shpesh herë musliman Këtu kemi defekt me e kupturalitetin Të ndëruar dhe zë Në fejë tonë More aman këp shumë rancë, do të ishte edhe mësimi më i madh i këtë ngjarës nga Fatimia. Mësimi i parë të nderuar Lazer që e nxjerrni nga kjo ngjarje është nuk është në fe ton e këtë, au halal au haram. Kini pa disa, haram po. Tamam. Au halal po, ukri. Au ne vajmi neha. Po nuk shojmën çështo. Ku janë djenjat? Ku janë emocionet? Ku janë thymjet e zemrave? Ku janë prishjet e familjes? ku janë ku janë ku janë shumë pasojë edhe dhe rrjedhoja të cilat rrjedhin pas një veprimit njeriu. Daj ai vetëh disa i intereson. Ah hallall po. Kërat ne shkojë kıyametin në shkoj botë. Po nuk shkon kështu. Shiko pe nga Amerisë se sa. Unë siam të bë hallallin haram. As haramin hallall. Unë kto si ndriçoj. Allah e ka leju. Mirë po. Të ndrua Allahu. Çika e bujari zakom muslimane. Sa do li paliu me me martushkim. Muslimana atali nga së dhe vlavi vetë është ba muslimane, i krimë, mirë po babaj vetë kusha, e bu gjaheli, problem, atëherë të ndërrua lezëm, neve qka duhet kuptojmë ka kjo, se nuk janë fejnë ton, që është jetë halal, haram, po qka kanë fejnë ton, kanë fejnë ton do njerë zban, zban, shpeshe e pyqin i ma ma kmejdin, që kjo punkë, dhe gje zban, e urej, Ka të në haram, ka të në mështë thamë që është to Po pësëzban Se janë në disa sejnë dhe cilat e, Shikohen pak më anësh Qka, qka godet, qëfar pasoja ka A no imësimi i partën dhe ruat dhe zër Që neve duhet ta mormin nga kjo cila është Mos të i shikojmë sejnë dhe të halal, haram Ndë njëherë ka mundësi Ja helmon një jetën dikujna Ti halal e kipas Halal e kipas A me ja helmon një jetën dikujna A jemi thyrë me helmu jet A jemi të thyrë me po pëllim jetëa? Jo të ndëruhë dhe zërë Jemi të thyrë me ambëlsu jetëa Qëka dopinga mele i së rasëm Kër i të rgonë të ato porfacu si të vetë Nja një men E nja në, në sham E kështë në radhë Qëka i thonë të? Jesiru, alatu, asiru Beshiru Kër i qonë të thekje Lëtson janë Lëtson janë Përgëzoni Dhe mos e o përsi soni njerëzve Inë me bu aithum mu jesirin وما بعثتم معسرين يو وي قaju juh Allah po pra, ka ka mesazh ki mesazh një jet cila mesazh jet ju ka qju Allah me lehtësu jo me vështirsua deri kur harami Allah është ligj aty aty smulla më na dikush më thon hoxha as ne leçoni pak rakien ta ja? do sino ndon diçka s'ka diçka na po libra atje s'ka Allahu جل وعلا këtu këtu vlad Allah i të nderuar Lezat ta kuptojm se vend ton zoti جل وعلا nuk janë punë vetë halal haram O si, si shkojnë bunët, shkojnë dhe një armaten A prishet diqka A, a, a, a turbulot diqka A humbët dhe një jet Po, a thyjën djenjat Po, atare, mbojnë me atë Halalin, pjesërishë Atakale juhe, Allahu gjelle Gjelle gjelalu Pasaj fjala për nga veri Sallallahu aleyhi sallam Inneme Hie bidha të minni Fatimja është pjesë e jemi Kanë thonë djetarët Kto, çfar shfaqet? Është me rancid dietar. Dietar kur e morin në rast fjalë për fjalë e e vjelin. Çka ka këtu? Shiko këtu. Këtu është një zilloku pejgamberit s.a.l. Së Kush ka qenë më më i thirruri që ta realizon halalin dhe haramin pejgamberi s.a.l.? Së Kush ka qenë më i thirruri për me kallzuçi, si të thjet halal banë vëllai. Si të thjet haram mos e ban. Pejgamberi s.a.l. Së Mir po dietarët than këtu dul njerz zilloku i pejgambësit, pse ajo njerë. So më laçë. Çka dha? Fatimia, fatimia e Fatimia pjesë e hemja. Than dietarët, këtu dul pa njerz zilloku mësam. Pra, edhe un jam njerë. Si të më shetson çikën, a doun shetsona? Sjam më laçë. Po pra, mos ma bëni punën halal haram, lejoç lejoç. Se kjo mos i ma shetson çikën, edhe un e shetsona, se un jam njerë. Andaj tha dhe u gjelo në Kur'an Kull innë me e në besherun Mith lëkum Thuaj, unë jam njeri si ju jo. Ajo shë si na, na se mi si aj Ajo shë njeri si na, na se mi si aj Në pjesën e pingamberis Mirë po nga këtu që ka duhet me kuptu të ndëruar dhe se Ajo shë njeri Pra han, pin, martohet, flen, smuhet E kap helmi, e kap sihrin Këtë të i ka kap pingamberis e selleb Këtë që ka argumentojnë Qanë, kër i ka vdek djali, kër i ka vdek tjetëri, kër i ka vdek tjetëri për i djembe, çaj, ka qajt për nga meri sese, dhe është mërzit. Dhe ka thonjër, Allah, i ka thonë një rësura Allah, a dhe ti qana. Sa ta e kanë menu, kjo për nga meri Allahot, i vjen u urdat, Allahot të ka morë u kry, s'ka ti nevoj as, as me loviz në djenja ajo. Tha, qajt, se dhe unë jam njeri. Më ka morë, e vladin më ka morë Allahot, tha, na qajt me sy, dhe me më zemra mërz Ama nuk thejemi porëvec Ata është ka aknaqë Allahu në gjele gjele Andaj shumë është e nevojsh me të ndëruar dhe zër Te për nga mveri se selle Me e ledzu njër zilëku në ti Ko është njër zilëku i ti? O burra Pithot aliju Se i ka bo me isharat Se i ka foll direk për dhejt Se s'ka mujtë mi thamë kjo, kjo është halal S'ki që ka mi thamë Kjo si me thamë Por që e imëllë Mollën më seha Se më s E, ku, tiç më dhon dikut më sa Muhamedi në dushmja, kuptimin thon, po Zotin më sëhasë kimë më shërcu mu. Atë çata është ai le. Po ndijesh ky, çichi ta vesa. Fatimin e kam me kartjë der mulçia jemi asht. Mprek. A do të ndërua Lezer, pejgamberi s.a.s.e megjithësoj pejgamber është njeri. Që i fodoni hard, po njeriu kur ka pozitë mund do të më së më së pa lotë ajë më së pa njerëzi lëktoj. Ti nuk je më i mall se pejgamberi s.a.s.e. Apo, për nësëm, ka, sh, ka shfosh lëtë, ka shfosh dhinta, ka shfosh të shurin të qikës Ka thonë, nuk du më më bashkue filanja me qikën teme me një shpi Ka adres me tim tjetër, se për nga meri së sellem, ka thonë, inë në me eqshe ale i helfitne Ka thonë, për nga meri së sellem, tutë nga për qikën teme, pisë provës Ka thonë, djetarë, qëfarë sprove, ka thonë, do shte e kapë gjelozia shumë fatimën ndod diçka që është s'është e kançshme. Es duam ndodh shtëpit Pejgamberit s.a.s.e. diçka që s'është e kançshme. A do të nderuar Llezër ta kuptojmë se Pejgamberi s.a.s.e është njëri dhe gjërat i shikojnë për njerëz i llokutatina, ndërsa kur vjen Allahu xhilla me shpallje, ajo është punë, punë tjetër. Kjo është ajo e cila e kanë përmenditur të taret në rastin e Fatimes, në rastin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Fatime të nderuar Llezër Ka pos një rast tjetër e cila është shumë në ansi që ta kuptojna njërzilokën gjithashtu të sahabeve Kër ka ndru jetë pengamberi së sellem Kër ka ndru jetë Fatimej ka thon e bubekrit Ka thon a e qëntin vend gjdo, gjdo urdët pengamberi së sellem ka thon po Ka thon a e i të ndjekë sunetin e pengamberi së sellem ka thon po Ka thon ti me dek Ti me dek Fatime e i të të bubek, ti me më vdek, me ndrujet Pasunin ta në kush e mërë Ka thonë thmit e mi Ka thonë atër bje ma mu pasunin e babës ta Ma mu pasunin e që e ka lan? Pe ingamberis e sëllëm Atër e bubekëri i ka thonë Unë e këmë dëgju pe ingamberin Salallahu aleyhi sëllëm duke thonë Na pe ingamberet La nurath Pasurin shka e kena lan Nuk e të rashëgon të kushë Me ata rakna sadakatun Ata qka kambejt diqka është sadaka E këtu ndodhë një grindje Apo mosmarreshje mes Ebu Bekrit Dhe Fatimës radiallahu hana Të cilin rast mundohen me shfizur afiti dhe shijat Se Ebu Bekri se ka dhonë pasurin Ha? Trashikimin Fatimës radiallahu hana Dhe Fatimja në disa transmitimet Shumta dhe të vërteta Ka arse nuk i ka fole Ebu Bekri Derisa ka ndrujet Ka vdekit nushën me Ebu Bekri Pse, si se, se ka dhonë pasurin E babës vetë Për nga meri se selle Mirë po Ebu Bekri ka arë në teh E kumë dëgju Për nga meri se se më duke dhonë Pasuria jo nuk të rashëgohë O e prej Fatime se ka, nuk, se ka nikit adit Nga ona tjetër fatimia Për e lip pasurien E po insiston Epo e këllon po për e më se të bjere Ebu Bekri insistoj Tha jo Unë e qoj urdhë në pengamberisë në vend Ajë ka thonë pasurija jonë Nuk nuk të rëshëgohet Dhe ajot që ka mbetë është sadaka E u be kri ka thonë O i Fatime Ka thonë a jeti bia e pengamberisë e zellem? Ka thonë po Ka thonë a jam të shkuën e hap pas hapin Qera punë pengamberisë sam? Ka thonë po pra, Qera punë a jam në regullë ketë Ka thonë po Ka thonë A e kam unë obligim Me au krypë punë që jo ka krypë e në sam? Ka thonë po Ka thonë Pasurin, të rashëgim, nuk ta jap A shka ki nevoja për me Për finanës, të kalonë, unë e tri pas Për unë e nëse të ka rujt Për unë e të rujt A ma pasurin, së ta jap Se e kumë dëgju për ingamberin Salallahu aleyhi vësallem Kjo rraos i të cilën ka ndonë në Kone Fatimës radiallahu Anë ha pas dhejkës për ingamberit Salallahu aleyhi vësallem E neve qka duhet përfitojmë nga kjo të ndërruar dhe sallem Para kësoj ka orë disa trasmetime Të imam behakiju Gjithashtu e ka përmeni dhe imam Dehebiyu, dhe hebiju dhe ibnu këthiri Rahime humullah Se Fatimia radhiallahu anha Para se mendru jet Ka orë dhe bubekri dhe ka kërkur leje Me jite Fatimia Me kërkur i zëllëk Që mësë dhe se i dnushëm Së shqika për nga beri se së selle E përso ajo është imal E bubekri dhe sidiku Ka kërkur leje Dhe aliju radhiallahu nga than E bubekri përkërkon leje A mi dhan leje, Ka thonë njepi Ha? Dikushtot ka me vetë u në grujën Ki me vetë A ban me hik A ban të kjo përdo mu taku me ti A ban asdo Këni pa dikusht Qka me vetë i grujën Unë e vijin, zvijin, ti skak Uqish Gruja ka pëjstë marën Në jetën e njeri ju Ajo është Ajo ka gëzom pozit Ajo ka fjallën e vetë I tha li ju Po kërkon leje a, a ti japa jo Tha jepi A there I tha e bubekërës i diku Tha Kërkesën tane Neve i qëndrojmë pas Nuk ta japëmi pasurien Se e kam dëgjupi nga meri se më kështë dhe shto Ka thonë, a je i knasht me muë a, a e largojmë këtë hithnim A tëre ka orën këtë transmitimin Se i ka thonë, po, jam e knasht kuptimin Se që është të që shpele ty jam, jam e knasht Neve që ka të të mëmsu të ndërrua vëzën nga kjo në gjarja Prap këtu këthejmite njërzi loku Mendojnë se sahabët Shok për nga meri se sëllem Ata zduhët me vo As një gabim I jodë, kënë në kështë e vërtet Allohu me urcine ti Gabo njërz, me gabu Që të kemi nga model Parameno ato, hiqë mësme pas gabu Si shmi dukë musliman mësane Pa Allohu i kalan me gabu E mu grind, e mësme pas mësparu E mu vra Në janë vra Trotët njërz janë rapi sahabën në dërmet veti Po kjo nuk është e majon Po kjo të shka argumenton, kjo të rast Ata janë njërës të ndërua lezër E po bo bekri boli malë, fatimja bodhe malë dhe Su në mërën vesh Kjo i thotë kështu, kjo i thotë kështu Kjo së lëhë, kjo e pe, pej, kjo së lëhë, kjo e pe. pej E na Qysh vjelë mi frut piksaj Ti mormi dhe sasejnë dhe normalet të ndërua lezër ha? A ka mundësit di musliman Mës me mujtë me arritë mu kuptuhe Ka mund si. A ka mundsi, ka mundsi. Po nëse e pubëkri me Fatimin son jam pajtu për një pikë, kush jam unë me një musliman tjetër që s'fas kam mundsi mos më pajtu me një pikë? Kush jam muslimant e shekullit të 15 të Hijrit mos më mujtë më ka pajtuar, është normale. Allahu te nderu Al-Naser, hilafi mos pajtimi është normal. Cila është jo normale? Por çfarë? Kjo nuk është normale. Andaj, shikoh Abu Bakrin Siddiku me Omer Khattab. Min e harpas dike nëse më ka pas një grindje. E ka pas një grindje. O ai ka pas një grindje. Se jop, minjëher, kanë dal atje do harat kanë thonë se japmë zeqatin. Se ja min e har kam se japmë zeqatin. Abu Bakri tha, unë e nis u shtrijën të ata, desat më japin zeqatin. Omer i tha, ka dal në Allah se niset u shtrijë për këtë punë. Edhe u zhvillua mos marrveçje. Atën sahabët e tjerë me zgjidh problemin dhe i folën Abu Bakrin Siddiku Në këmë ngullin në mendimin e ti Deri sa ju qelë zemra, këtë sa avë dhe tjerë Me punu me idene kuina E Bubekre s'i dikut Dhe sa so, e sa so, mësë të himi tash Adolaj ibnjabasi Adolaj ka pas mendime të cilat Ka shku kunder Omeri Ka shku kunder Ebu Bekrit Në haqë Ka thëmë fetva Njështi ka thënë O ibnjabasi E Bubekri ndrishë e thët Omeri ndrishë e thët Ka thënë Valla juve kanë mjura gurës i pëjqile Ka thë Ka thënë unë ju thëmë, ka thënë Allahu, ka thënë pe ingamberi, se selëmë, ju më thënë i ka thënë e bubekri. Këto ka ndodhë, të, të e normale. Andaj neve duhet të nëzirë me një mësim të madhë nga kjo. Cila është kjo? Se njeri ju duhet ti mërë disa sendem, disa mos marveqe, disa grindje nga, nga njërzoria e tëre. Nga, ata kam pas të abijat, ata kam pas nervoza, ata kam pas... Ju ka dukë dikujt gabem, kjetëri ju ka dukë se kjo është mirë e na ka janë shumica atënë. Kjo është ligjë. Andeshe i kërësëmë të imi e ka thonë, se kërë sahabët të kënë grindje, ka thonë, i pari shka i shkohet masështë e bubekri, edhe nëse ka tjerë ma shumë. Omeri, pastaj Othmani, pastaj Alju, pastaj, pasaj ka janë shumica. Nëse janë një pjesë shumicë dërmu se sahabë e kënejna, në shkojmë me topë, se nga salohu, gjena të riu ka qelë ma shumë se za, këti cili është oj vetu mir po kjo çka argumenton njerëzilli qe sahab ata sjan si pejgamber nuk jan pejgamber pra nuk mundet me ekzistoj nderu al-ezër murrok dy pejgamber kjo s'ekziston murrok dy pejgamber nuk ekziston a ekziston murrok dy sahabe ekziston do kjo është normale dhe kjo nuk ish drejt në pozitën e Fatime mbet në pozitën e vet e Abu Bakri mbet në në pozitën e vet të nderuar al-ezër gjithashtu për rrasat të cilat i ka ndodhur Fatimes radiallahu Anha është se në kohën kër ka uh, ndrujetë Pengamberi Sallallahu Alehi Vesellem, kër ka qenë i smut Pengamberi Sallallahu Alehi Vesellem, atëherë uh, Pengamberi Alehi Vesellem, e kemi përmen të vdekja Pengamberi Sallallahu Alehi Vesellem, se i ka thyr kret një ka një, dhe kanë folj me Pengamberi Sallallahu Alehi Vesellem, atëherë Pengamberi Alehi Vesellem ve e thyr kanë fatimen, dhe vjen fatimja dhe ullën nga ona e majtës e, e trasmetimin nga ona e djarë. Thot Aisha radiallahu anha Kër atës ke Fatimia Si me hecë për ingamberin së sëllem Pra atës shumë ka qenë thon, e, e, e përngjasume me për ingamberin së sëllem Në të folur Në të shikim Si kur mu kam për ingamberin së sëllem A i dhe thot Aisha radiallahu anha Kër vikë e Fatimia E dhe rast e tjera Kër vikë e Fatimia u qoj ke për ingamberin së sëllem Kam E dhe një ke mërhaban Dhe një ke mërhaban për qikën teme U qënë kënë kënë për më nga mëri Alehi Salatu Selam Thot Aisha kër kanë drujet për nga mëri Alehi Salatu Selam Në smunjën e, e ti Thot i thirë ke kejt ka një ka nja Dhe një ditë për një moment për moment e dhe thiri Kanë fatimën Erë fatimëja Radhi Allahu Anë hava erdaha Dhe tha për nga mësa Merhaben Bibneti Merhaba Djetarë kanë thonë Këtu na së kemi ndalë Stacione juridike Odjetar kanë zjerë dhe imam nevehuje ka përmen Se lejohet muslimant Me përdoj do njëherë dhe përshëndetje tjera Përveç e salamu aleykum wa Argument Se kur ka një fatime ka dhenë merhaba Merhaba ndë më dhenë mirëse vjerë Mirëse I ka dhenë merhaba për që i kënteme Shiko Dhe nga meri së sellëm Andaj thashtë të ndëruar dhe zërë Për burat Ska model matë madh Se sa Muhammed i së sellëm edhe për gratë Kjo është kulmi O po kur zbresmitë njerëzit, shikoj fare edukate. Resulullah po i thot merhaba çikës sëm, me, çikën e vogël. E dini, Aida di ka ndruajet Fatimia, 25 vjet. Pra ajo që dietën e ka pas tre me pengabeli salla. Niçi qere? 25 vjet ka ndruajet. Pas ka mri me me u mueshti në mosh. Çapi thot më san, merhaban. Esan adını habe ohne geht gebor bi mad, me thon çikës, ha? Të ndërrua dhe zë kjo është mungese madhe E dini sot, po, po këthemi pra pojduit mi u këti psikologave Psikologat kanë armë për vëndim pas shumë analizave dhe probave Dhe kontrodove të shumë të të njerëzit Se një numori madhe i fmive të cilët kanë mungesat të emocionit Dhe mungesat të formimit të sakt dhe të plot njeriju të cilë është Se prindi nuk i ka ofru emocion Haçeti jashtë, delja ti dikon jashtë. Jo, ja, jo. Ja. Afron avër. Shikojmë mëson, avron davër. Melhaba, për çikën të ime. Pse? Ngase prindi ofron emocion dhe e formon, dhe nëse njeriu nuk i formon, nuk i jep emocion fëmijës vet, ata del i mangët, del noksan. Zuot mi larguën nderuar zot. Pejgambres rah dhe këta duhet ta themi dhe nuk duhet të të turprohemi. Të Këni padisë sa një sikletovan. Fëmijë an xhami, fëmijë an xhami, po bojnë zhurmë kështu më rad. Dhe në rovëzë, po ku mi që nga fmit? Ku mi që nga fmit? Masina këshmi të falë në gjamië, po nga pengoj kanë fmit, ku mi që nga fmit? Ku, ku, ku, kujtë mjëllon dorë? Mjëllon jashtë? Për nga meri së sellem, kuru falte dhe një këtë një fmi të bozhurëm e shkurton të namazim. Për nga meri së amë shfalë namaz imam me musliman e ka mojt një fmi në dorë. Qikëzvet, fmi në dorë e ka mojt. Në e dhimë se sot me pojë mame me fëmijë ndorë Badë më si beti malë Mirë po për inga vezëm e ka bakë të të tëndëruar vezër Dhe në e besojnë adhe Nuk e shovë mi hicë problematike Mirë po normalë se njëri ju jeton me atat Shka e, është e njohur tek, tek njërzit Mirë po shka duhet kuptojnë të të tëndëruar vezër Jo me e lërgu fëmijën Jo me e dëbu fëmijën Jo me kryu taj vrashësi dhe munges të emocionit. Jo me paralizu fëmi në ndjenja. Dhe mos pas taj e me ndje larkësin dhe i babës vet dhe i nanës vet. Dhe pas taj e nko njërëzit, së po ma afrohet djali muhe. Ja, nuk, nuk është së po ma afrohet, se ki afru. Vodat është, kini po njëri ju, si kushtorën të si, si kushtorën të si, si kushtorën të si, e mërë me të vrashët, e mërë me të egrë, pas taj kur ti duhet pak djali, e kur ti duhet vajz, atot, Tani, e, Hëgjo, s'pëm afrohet djali Jësë jo, s'pëm afrohet, se ki afru Ta kështë afrua e shkën afr Ado e shkëpëm sa Merhaba për bijën teme Kështu duhet njëri ju me e prit Qikën e vedhe djali në vedhe Atëherë, thot a isha radiallahu anha Ullë afrë për nga mirit Salallahu aleyhi sillem Dhe I thad i shkën vështë djath E filloj me qajt Radiallahu anha Filloj me qajt, qëtu, i plasivajt Pastaj i thadi që kanë në vestmajt Dhe filloj me qesh Thot a isha u qudita A mundët njëri që shtu me kesh Masit qoje që shtu të, të i plazvoj Tha dhe kur dul Fatimja i thash Dë bajbejnë Allahun Si të kemë një pak hak të ti Kalzëm qka të thapin nga beris e sellim Tha i thash Më thapin nga beris e sellim Mës me kalzuhet Dhe nuk ja, ja përhapi sekretin pëngamberit Salallahu aleyhi sallam Thot Aisha radhiallahu anha ëdhdyq pëngamberit salallahu aleyhi sallam Edhe ndodhja jo rasti Ku u uh, vërros pëngamberit Salallahu aleyhi sallam Thot Aisha pas disa kore i thash E di momenti këru afrove për të mësammë dhe, dhe Qeshe dhe qajte Qka të ta pëngamberit salallahu aleyhi sallam Qka të ta të fatimi radhiallahu anha Thot Të parën her më tha Djibrili çdo vit ma ka bë ka hat me Kur'anin një herë. Çikidvet ma ka bë 2 herë. Ka thanë më tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem unë nuk e mendoj vetëm arde gjeli. se më ka ardhe xheli. Se në çdo herë ka një tash 2, kë më ka ardhe xheli. Thonë dhe fillova me çaj. Kuptimin se kuptova se ka më ndruajet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Thot dhe fillova me çaj. Pastaj në dytën herë më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam Kër filloj me qajtë, i tha të të nëherë, ban sabër, dura, ka thonë se ti je para pi familjes teme, shkandron jetë, dhe takohme shpetë. Tha dhe fillova me, me, me qeshë. Pro i ka thonë për nga meri sëllem, ti pi familjes teme e para, ndron jetë dhe takohesh me mua. Ka ndru jetë Fatime, radhi Allahu anha, pas për nga meri sëllem, për gjasht muajtë mazjesh muidedve ka ndruhet Fatimi radhiyallahu anha në moshën 25 vjeçare. Nisë transmetime 24 vjeçare dhe është takuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam në anën tjetër. Ky rast është në Buhari. Ky rast neve çka duhet të përfitojmë nga ky rast? Ky është plot mësime, ne kemi përmendur sa mësime te vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çu duhet mi, mi shkoçi disa prej prej skenave. E para të ndëruar Zot. Çe neve duhet ta kuptojmë. Është se Njëriju duhet të komunikon me e vlatë të vetë Qoft edhe nëse a i komunikim është të ba për meselë e shumë të mdoja A ka o maranë se mi në kalzu që jam të vdek Jam të vdek, të më drujet Edhepse në asë dina, në nuk mundë në mi dhane Ti dijo e vlatë që u ne kam e vdek Meselë e tjetër Mirë po neve që ka të të menzirë, djetarë kanë dhane Komunikim duhet me e vladët Me u kalzu një brengë Ka mundë që i dhu ti në motë nuk jam Ka mundë që i unë motë që këtë punë së ne vaj Ka mundë që i unë kështu që ngritë unë i Banë i vetë Banë i të zotit e të vetë vetës E kështë të mëral Andaj që ka i thapi nga më beris e selle Veshin e djavë Tha oj që i ka ime Une peshoth që i ka me në rujet Andaj banë sabër Dhe musu mërzit Së ka me shkue A jo vjlloj me qajt Mirve pejgamberin saum, nuk nuk tha, hajdë më sa emocionoj. Jo, duhet të komunikojë të nderuar Allahu. Është njeriu, si si i herk brenga, si çdo mall send duke komunikuar. Kjo është pjesimi i parë. Nçimi i dytë. Aisha i thot, "Pa shallahu." Çim kallzon çka të ka thonë pejgamberin saum. Dhe ka harta vitin Buhari, "Por hakin çka e kam te ti? A kam hak? Son jam gruaja e pejgamberisë sa zelle." Thejë çika pejgamberin saum, "Un jam gruaja e pejgamberin saum. Kallzon çka ka thar." Fatime radhi allahu anha Ma kun tuli ufshie Sirra Resulillah Sëllam Aja jo vallase se shpëndaj Sekretin e pengamberis sëllam E këtu Në e pa me diska sejna Skena tjetë tjera Po dhe këtu shumë e moadhe Sot muslimat të ndërrua lezër Krize kemi Krize kemi Kur dikush të thot Mojë që këtë informat Mëse kalë zoni her Ha Po vesht një vlavit Këj besu shumë edhe këj A tjetëri, edhe vëllavit të mbë uneve që i besushëm, kur të këshirësh, a i sekreti o bo, qka, Facebooku bo. Të dërua, lezer, në ngritimi pak më naltë, në gjitimi pak më naltë, kur dikush të tëtë, mo, më se kalzo, zmanë me kalzo që ta, rruje që ta, për nga meri sëselle, mi kishë qudi së sahabi, në ekspedita u shtarake, ja ujip të mesajin letër, dhe i thonë të, mas 50 km e ki me qelë, n 5 lejtë këtë i bashë Tani e qëjlë Apo, se kjo është Kështu janë se e dykush o këtë pengamberi së sellem Dhe kjo është që i ka E vetë e cila gjithashtu Argumenton për këtë kët bingje Cila është ajo Tha, nuk e shpërndaj se kretin e pengamberi së se sellem Muadhib një gjemeli Qa tha Tu vdek Tha, ka dalë se edhe një hadith e kam me kalzu Mëzvdes pa e kalzuve Pse, i kishtanë pengamberi së se sellem për një had ka tha më adhi, më ka tha në për nga mësa mësë e kalzo po tha pak para se me vdek për kalzoj që mësë të mbejë se pa e dit a dojë të ndërrua dhe zë mësimit që ka na e mësojnë a për kësaj cilasht se njeriu duhet të edukohet që nësë i thot dikush mësë kalzo mësë kalzo, mbaje a dojë ka tha në djetarët se sekretin, si ta din di veta së so sekret a po, më falin, tre veta Typi ka zërë ati tjetërit Jo, mbaje për veti Andaj Fatimja tha jo Kur ndroj jet, atar Mbjullot kjo kjo kaptim Mësimi tjetër të ndërrua veze që ka e nëzirëm nga, nga kjo nëgjarje E Fatimës radiallahu anha Kur ka ndru jet për nga beris e sellem është se Për nga beris e sellem Kur e përkëzoj me gjennet Ha A jo kish njiste 5 vjet Njiste 5 vjet Pra ka ndru në vitin e njët Kur ka ndru jet për nga beris e sellem Tha, oj fatime, mësë mërzit se shumë shpejt vjen me muhe Kjo nuk u mërzit që ka me vdek Ja nisi me kesh Nga se ishte bia për nga veli Ishte duku mësë mjë utut vdekjes E na që ka du të mësojmë nga kjo të ndërruar dhe zëmë Me na thonë neve, me na pas thonë neve Ti për gjasht mu i vdes ha? ha, ishme mbjullë shpejt e shpija Kum me di që ka ndodha, fa? Pe për tishtimit, jo Fatim ja qeshi Ajo qajti kërë i tha Për nga mesem, o ne ka me vdek A kërë i tha që ti ki me vdek Minë një herë, para mas muhe Ajo filloj me të qesh se? se ka mu të për nga menin se zellem E kjo djetarë kanë dharnë Kjo i e kini i fatimës Radiallahu anha Të allahu gjellu ala Kini po kërë i tha i në dikujna Inshallah ta kohën gjënet Mrejnë a gjemua ja? betët me vetë vetën A thu ku ku ku ku ku ku ku mu mëre Në akiret Allah Në akiret Akiret ja ma i Allah u gjelore ka bëha khenetin Ma të bindë qëmë se kjo A ndoj kër i tha Fatimës Tha hajtë se shpejtë takomi A ju nuk tha Kukusha pas ka me mgjetë Mku pas ka me vdekë Jo jo Tha A isha filloj me qesh Për këta qesha A dhe të nderua lezër Ta morë mi sim sim Që A deshtëm as deshtëm Në erdë mirës në erbi Në këna mendru jetë Qëka duhet në mu mërzitë Këni pa njës ma shumë mërzitë Në se ka me vd Këri po disa vjet mëshëm morsiitën, sa njerëz kanë më ardha Mazekës, ata kanë më avorrin çish duot, e kishim mosum korritni, etj etj, sesa gajë që ka më thënë Allahu xhël gje, xhëlalu. Brenga jon çka duhet të ndërrua Allahu. Brenga jon duhet çka kemi më thënë Zoti t'on xhël xhëlalu. Kur të na pyetë ne për detyrat tona, për farzhet tona, për barrat që ata na i kanë na i kanë ngarku Zoti t'on xhël xhëlalu. Andaj mos ta diskutoj kur kena me vzek, na kena me vdegni dit. Do kjo është punë krijja. Ejelem musamman kadanallahu jalla. Kjo është e xhelishkruit. Kjo është e xhelishkruit. Andaj Fatimia është modeli më i mirë për yekin, bindje. Tha më ndo me e pergjuzuar me vdekje edhe me, me, me qesh. E filloi me qesh dhe me qesh radiyallahu anha. Kjo është Fatimia radiyallahu anha e cila ka jetuë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jetës së tij së tij dhe është prej grave të cilat e ka përqësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me me jannat gjithashtu prej vlera të cilat i ka përmendë dietarët në vlerën e Fatimes radhiyallahu anha ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpashhar kur kalonte nga nga shtëpia e e Fatimes nga dhoma e Fatimes ju thonte Ajeti në Zotë i Gjellit Gjellalu Innëme ju rridullahu Innëme ju rridullahu Allahu dëshiron për juve O familja për nga mberit më ju pastruhe Një këllu që Allahu Gjellara dënë më ju pastruhe Një ditë për ditëve I tha Fatimia Radhi Allahu anha për nga mberit Se sellem e Rasulallah Po kemi bështisi pak Fatimia e, e ka bo vetë bukën Edhe vetë e ka, ka blujtë Grurin dhe e ka bo milë Dhe i ka posë shenjat e e bluajtjes në dorën e, e saj Dhe i ka thënë Aliju A pe band të i milin e në na e me i krynë disa punë jashtë Ja u ka ndohë punë Një ditë për ditë vë anku shumë u lodhë Edhe i thaë, ja Rasul Allah, kështu dhe kështu I thaë për nga meri se se lëmë A ti mësoj di shka tjetër Thuj 34 herë, Allahu Akbar 33 herë, subhanallah 33 herë, elhamdulillah Kjo është ma e mirë sa jo që ka përkoni Thëtë Aliju radiallahu anë Kur's kemi pas më më vështirësi. Andaj pejgamberi s.a.s.l. i i përzgjonte se janë familja e tij. Në ditë të ndryshme e mur Hasanin dhe Husajnin, e mur Aliun dhe Fatimin. Dhe i u tha sahabeve, "Këto janë familja ime, ehlul bejt." Keni pas disa njerëz fatkeqësisht të mështie Ebu Talibin te ehlul bejt. Ebu Talibi të ndëruar vëllazësh xha pejgamberit s.a.s.l. Po ai nuk është ehlul bejti, të cilën e ka përmendur Allahu në Kur'an sepse edhe për nukoh, ehlu bejt. Ehlu bejt, dhe me thon, e bulehebi është ajepinga versa po nuk ka ehlu bej ehlu bej do të thonë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muslimane e muslimane cilë janë Fatimia, Hasani, Husaini. Kto janë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A do pejgamberi mëshpaj i afronte afër vetës dhe i thonte se këto janë familja ime. Në hadith tjetër ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam unë jam që ndërstar apo luftarri atici li ufton lu Juve. Silmun liman salamukum. Ju ka thën pejgamberi sallallahu dhe un jam pacsor me ata që është pacsor me Juve. Për ju ka thën Aliut, Fatimes, Hasanit, Husajnit, kush ju lufton juve, edhe mua më kanë luft. Kush është pacsor me juve, kush hin pun me juve, edhe un nuk hin pun me ta. Kjo ka qenë ngritja e pozitës Fatimes radhiyallahu anha ka ndrujet në moshën 25 vjeqare duke qenë pengamberi së sellem i knasë me ta E ka përgëzue me atësë është zonja, pri zonjave të banorve të gjenetit Dhe e ka do shumë pengamberi sëllallahu aleyhi sëllem E ka folë gjenazën Abasi radhiallahu anë Nërse e ka voros Aliju me djallin e agjës vetë Fadlin E ka në voros në Fadlin Medine, në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ellutshmi Allahu xhille jalali çu Zoti jon te bareke ve taala na takon me muslimanat e mirë në xhennet ellutshmi Allah, Allahu xhille wala çu Allahu te bareke ve taala ti ban kta njerëz model për muslimanat ellutshmi Allahu xhille jalali çu Zoti jon te bareke ve taala na mundson me kuptu fen e Zotit me kuptu sunetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ellutshmi Allah, Allahu xhille wala çu Allahu te bareke ve taala kto vepra të zot i bëjm Allahut na i ban nga regjistri i veprave të mira e aty ku ja kemi huq Allahut na fal ellutshmi جلال والا الله اجرين تون نمازين تون تاربيت تونا الله تيبن قبول اي الله ونلوس مي تش الله جلال والا كو كيمي با نوكسان لوك اي كو كيمي مانسي الله تناه فال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين